Мішка з гарнізоном і напав на маєток. Але Юзефа з дітьми... Одна дочка від Мішки. Встигла утекти. Нині вони десь за кордоном. А маєток до кінця не згорів, і Лебонь досі стоїть. Можна вважати з нього, і мені частка належиться. А сестру Маю, уявіть собі, за кордоном. Підсудне діло. Тільки ж ви нічі чирк, бога габлик мені. Вічно моєму роду когось то язик підводить то любов до вас, жіночок. Чоловік знову нахилився до співбесідниці, вони шепотілися, яких котіли. Тільки й почула Софійка жінчина. О, то ваше прізвище тепер Білий. Вай, безгрішний ви мій. Розділ 43. Почерешні. Увечері Софійка зі Сніжаною вже були в половинчику. А вранці наступного дня Подзенькуючи відрами, Прямували з дідусем до лісу. «А прізвище той міщенку поміняв часом не на «білий»?» Спитала Софійка. «О!» – притупнув ногою дідусь. «Точно! Як це таке просте міг забути? А ти звідки знаєш?» «М -м, «Просто подумала так. Он ромашки обід шляху біліють». Дай, думаю, спитаю Сніжану аж пересмикнуло То це ми зараз ідемо до колишнього лісу Колишнього нашого мало не родича? Усі міщенки схожі І балакун Данило Міщенко-Міщенков І його син Михайло-Мішель Мішка І онук Вусань І нарешті прапраправнук Валентин У всіх немов би подвійна душа Усі хвальковиті, брехливі, ненадійні І з таким вони мало не породичалися Як доречно зникли тоді коралі Які ж соковиті, які ж добірні черешні Наче стрибали до рота лиш кісточки фуркали на всі біч Коли ж апетити вгамувались Почали заповнюватися відра Цікаво де в цьому дикому лісі взялися черешні? спитала Софійка. Ге, усміхнувся дідусь, тут колись чого тільки не було. І кизили, і яблука, і горіхи, і груші, як баняки, ще й вишні п'яні. П'яні? Еге ж, хлопці, бувало, понаїдаються тих вишень і попадають в п'яні з дерев. І хто ж це такий чарівний сад виростив? звеселіла сніжана. А мій прадід вишня й виростив. Якщо лінині предки на худобі зналися, то мої садівники неабиякі повсюди запрошували їх щеплювати дерева, підбирати саджанці. А прадід у цьому садку вже у нових власників, невміщенка, садівником підробляв. Досі дивуються в половинчик одній оказії. Стоїть якось узимку прадід під грушею і лупить її палицею, аж кора тріщить. Його питають нащо? А він не родить ледащо. І що думаєте, як пошептало? На весну груша обвішалась плодами, підпирати мусили. Чарівник хіба таке можливо, не вірила Софійка. Було, а я собі думаю. Може він канали, які в стовбурі попробивав? Розчистив, дерево й зародило. Ха, от вам і народні традиції. Ну, тато не був би татом, якби наукової теорії під кожну свою казочку не підвів. Скептично підкинула тітонька. Очевидно видно було, що вона ладна в кожну ту казку чи наукову теорію беззастережно вірити. Надто, бо все в дідуся гладенько одне до одного вкладалося. Розділ 44. Перша зустріч з нею. «Краса яка, господи!» Тітонька Сніжана поставила обважніле відро, обвела поглядом сонячну галяву. Софійка вже хотіла з нею погодитись, як обидві уздріли на тімбоці галяви самотнього художника з мольбертом. Пустельник, як завжди, робив своє і на них не зважав. Далі так тривати не може, гупнула відром об землю Софійка і рушила до загадкового маляра. Куди Софіє? зашепіла вслід тітонька, але дівчинка була вже біля пустельника.